Ми боремося не за смерть, а за життя. Чіпляємось за нього кожного дня, щохвилини. Навіщо? Щоб жити далі, щоб ростити твій дітей, дочекатися онуків. Ой, Варію махнула рукою сестра. То все твої красиві слова. Спустися на землю. Так, ми боремося за життя. Іноді я думаю, що ми самі собі лише продовжуємо муки. Ми все одно помремо від голоду. Питання лише часу. Тьху на тебе. Варя, яку лише нещодавно обсідали без думки, вже готова була доводити сестрі, що за життя треба чіплятися до останнього. Давай змінимо розмову. Як ти гадаєш, вони скоро повернуться? Звідки я знаю, станула плечима. У тебе з'їжджі щось залишилось? На кілька днів. Ще є полова. Уся надія на повернення батька. Чому не згадуєш про чоловіка? Вони ж пішли у двох. Чому чому? неву, сказала Варя. Сама знаєш, що значить для мене батько. Я піду, на днях зайду, сказала Ольга поспішно вийшла з хати. А Варя замкнула за нею двері. Знову настане ніч, як і раніше хвилювання холодною потворою влізе в душу, застигне каменем на невизначений час. Холод від поганого передчуття. Пробіг по спині, колькою шпигнув у серце, коли Варя вранці побачила відчинені двері батьківської хати. Заглянула досередини, і це берко випало з рук. Ласки там не було. З примарною надією вона заглянула у колишній корівник. Порожньо лише зяя діра у стелі, там, де висмикали солому. Аварія обійшла навколо хати, подивилася на городі. Ковдра свіжого сніжка залишилась непоружною, тож сумнівів не було. Корову вночі крали. Аварія пішла у дирату, як тільки туди прийшов голова. «Пиши заяву», – порадив Максим Гнатович, – «але скажу відверто. Знайти корову майже неможливо. Крадії все продумують, перш ніж піти на злочин». Звичайно, я пошукаю по дворах, але не тіш себе надією. Варя здогадалася хтось добре знав, що вона вдома сама. Злодій був упевнений, що чоловіків нема вдома, тож нема чого боятися. Очікувана подія? Як тепер жити? Як заходити в хату і бачити голодні очі дітей? Вони прокидаються рано і терпляче чекають, коли вона внесе свіже молоко, процідить його і налє у кружки. Що сказати їм? Як пояснити, що нема чого чекати? Вітчай обхопив Варю. Стиз душу металевим обручем. Вона сіла на лавку біля хати. Невтішно розплакалася. Варя сиділа на припороженні снігом лаві довго, поки не відчула, як від холоду тремтить кожна жилка. Діти чекають її. Вони маленькі і безпорадні. Треба йти до них. Варя зайшла до хати. Маргаритка з червоним відплачу обличчям сиділа на долівці поруч із братиком. Сашко теж весь зревівся, вже не плакав а лише розмазував по обличчю сльози і смоктав тряпчену ляльку. «Він плаче і просить ням-ням», -ня, – пояснила дівчинка. «Дай молочка». «Зараз щось дам», – відповіла Варя. Вона дістала турбинку із рештками борошна. Залишилося декілька жменьок. Це кілька днів життя. Є ще полова і тріпка солі, які продовжують життя ще на кілька днів. Все, незабаром кінець. Варі зрозуміла, скоріше відчула серцем. Батько не повернеться. Зникла надія. Не буде надії, не буде життя. Відганяючи сумні думки, Варі дістала з торбинки маленьку жвеньку борошна. Смішала з половою, додала солі й води. Замісила хліб. Від такого хліба у дітей дерев в горлі. Вони плачуть, але все одно ковтають. Смушує голод. А раніше Варі давала запивати молоком. Тепер доведеться пити чай. Хоча б один бурячок десь дізнати, щоб можна було підсолодити чай. Де ж його візьмеш? І Ольга щось не заходить. Можливо, у неї щось трапилось. Треба сходити дізнатися, але нема санчат. А на руках Сашка вона не донесе. Треба почекати. Ольга навідалась наступного дня. Вислухала розповідь сестри про крадіжку. Вже не повернеш корову, сказала вона. Це ж добре, що ти не поперлась туди у той час, коли крали, бо вбили б тебе. «То мені радіти, сумно сміхнулася Варя. «Як твої хлопці?» «Слабкі», – сказала коротко. «Твої так і не повернулись, чи то спитала, чи констатувала сестра. Як бачиш?» «А ти не чекай на них. Як то?» «Сама подумай, скільки часу минуло? Можна було б на край світу йти і повернутися. Якщо не повернулися за кілька днів, то нема чого сподіватися». «Можливо», – тихо сказала Варя. Але я все одно буду чекати батька. Може, його затримала міліція, може, захворів. Одужає і повернеться. «Сьогодні не стало моєї подруги», – сповістила Ольга. «Одарки?» «Так, довідьмачилась. Напевно, хтось упіймав за роботою і забив до смерті. А вранці знайшли її в одній сорочці, босу, волосу, з проломленою головою. Мало того, що били, так ще й познущались, надівши на голову порожнє цеблерко». «Що ж тепер буде з дітьми?» «Відвезуть у будинок. Там, принаймні, вони виживуть». «Вони виживуть. А як же наші?» «І наші виживуть». Ольга поставила на стіл вузлик. «Це вам». «Що там?» Варя тримтячими руками ледве порлася з тугим вузлом. «Картопелька. Одна, дві, три, десять штук. Два бурячки, борошенце, Справжній скарб. Де ти все це взяла?» Схвильовано і збуджено запитала сестра. Іван ходив у торг сін, не міняв трохи харчів. Ти ж казала, що у тебе, окрім націльного хрестика, нічого немає. То у мене. Я не знала, що у старих були золоті обручки. Та й сам Іван того не віддав. А це знайшолось. Я його одразу послала знати. Ходив туди, куди вказувала ударка. Туди. «Випадково нічого не дізнався про батька», – запитала з надією у голосі. «Не сміши мене», – роздратовано сказала сестра. «Чи я б мовчала, якби щось дізналась?» «Спасибі тобі», – сказала і в очах «Ти нас врятувала». «На здоров'я», – відповіла Ольга і додала. «Не обіцяю, що зайду на днях. Ви вже якось тримаєтесь». «Добре», – сказала Варя, перетискаючи до грудей вузлик із харчами. Ейфорія після подарунка сестри у Варі минула за кілька днів. Те, що здавалося перший день цілим скарбом, тепер виглядало крихтами. Варя як могла розтягувала припаси. У холодній воді розмішувала жменьку борошна, терла туди крихітку буряка, заливала водою і заварювала кашу для Сашка. Ця їжа лише підтримувала життя дитини. У такому віці він мав би вже спинатися на ніжки, але хлопчик був настільки... Слабий, що лише повільно повзав по долівці. Варя намагалася годувати його кілька разів на день, щоб одразу вкласти спати. Окремо готувала собі маргариці, варила суп, де серед прозорої рідини плавало кілька шматочків картоплі. Варя перестала про себе називати хлібом те, що пекла з полови і крихітки борошна. Коржики, казала вона, подаючи їй доньці до супу. Попри всю економію, Варя розуміла, що скоро і тих харчів не стане а до весни ще так далеко. Варя прокидалася ранком, і перша думка була про дітей. З острахом вона підходила до ліжечка, слухалася у їхнє дихання, потім торкалася рукою. Іноді хотілося, щоб день, який настав, не закінчувався, бо наступний буде страшніший. І до усвідомлення цього іноді їй здавалося, що життя безглузде. Воно повинно бути різноманітним, щоб погані події змінювалися на радісні. Щоб було чергування горі і щастя, радощів і печали, щоб ніколи не знати, яким буде наступний день. Але зараз у перевернутому світі все не так. Уже звичайно знаєш, що наступний день буде жахливішим, а біль у душі – пекучішим. Прожитий день наближає до неминучого. Хочеться, щоб він тягнувся довше, щоб бачити якнайдовше дітей живими. Від того день тягнеться довго. Прожити його нелегко, бо вже не життя, а виживання – і день стає роком. Ночами Варя думала, якби не було цих страждань, то чи замислювалася б вона над сенсом життя? І чому саме зараз у критичній ситуації лізуть у голову такі думки? Як могло статися, що люди збайдужіли до життя? Пограбовані, розтоптані, зламані жорстокістю влади, були приречені на смерть. Їм не залишили вибору між життям і смертю. Віра омертвіла, і смерть залюбки займала простір життя. Більшість людей вже й не намагались шукати порятунок від безвиході. Повна моторошна байдужість домок ближнього. Прийшло не лише фізичне омертвіння, але й моральне спустошення, повна байдужість. Помирали спокійно, неремствуючи, безмовно. У людей споконвіку віку був страх смерті, наразі був страх життя. Смерть сприймалася як акт малосердя як кінець страждань. Здоровий глузд полишав людей, мерли природні інстинкти, з ними втрачалась людська подоба. Люди переставали бути людьми, залишалися лише отопіння і здичавіння. Світ ніби вивернули на вигоріт. життя не приносило радості, часто холодну руйнівну смерть чекали дощу, ніж життєстверне життя, бо тільки смерть могла стати єдиним порятунком відмог і тортур. Варі кілька днів не відходила від дитячих ліжок. Спочатку вона подумала, що діти захворіли на застуду, тому стали мляві, невеселі, і навіть їсти просили не так вже й часто. Вона прикладала до гарячих голівок мокрий рушник, вони притихали і засинали. Прокинувшись, дивились на світ запаленими очима з розширеними зіницями, в яких уже згасав вогник життя. Варі заливала у відкриті, як у пташенят тротики. Теплу рідину забарлену останнім борошном. Діти ковтали і майже одразу по ніжках починала текти жовто-зелена рідина. Вони вже не плакали, лише іноді тихенько скиглили. більше спали. Вони швидко і тяжко дихали, від чого грудна клітка неприродно випиналась. Варі зі страхом спостерігала, як збільшуються їхні животики. Натомість ніжки стають тоненькими. Розділ 85 Оля кілька днів не приходила. Харчів не лишилося. Потрібно було кудись іти, щось робити, добувати їжу. Варя спромоглася дійти до сіней і внести дрова, щоб протопити у печі. Вона зрозуміла, якщо вийде за поріг, то не зможе зробити й кроку. Вона замерзне у своєму дворі, полишивши дітей самих. Варя розтопила піч і відчула, як прискорено з серця, і стає важко дихати. Один незначний рух і відпочинок. Слабкість підкошує коліна, робить рухи невпевними, млявими, неслухняними. Є відро з водою. Незабаром вода скінчиться, і вона не зможе її принести. Останні сили витягає пронос. Добре, що це є у хаті, і звідки береться та рідина, яка лється з неї безупину. Варя зібрала усі сили, щоб поставити опічча вонок з водою. Класити туди вже нема чого. Аварія, тримаючи за стіну, важко дихаючи, дійшла до ліжка. Вона відчула, що у ній щось зламалося. Ставалося, що виняли той стержень, який давав їй силу до невгамовного життя. До цього часу вона дуже боялася збайдужіння, знала, що то вірна смерть. Хотілося, щоб у душі лишались хоч якісь почуття, емоції, нехай навіть злість або агресія. Проте на душі була порожнеча, не залишилось нічого. Тихо в душі. Не потрібно нікого чекати, когось кохати. Поступово вивітрювались навіть спогади. Залишилося лише розуміння, що закінчується відпущений тобі час і невпинно насивається темна стіна. Незабаром пітьма поглине все, що колись любила, до чого прагла, про що мріяла. Стало байдужим навіть те, що нещодавно здавалось сенсом життя. Нема ні болю, ні суму, ні кольорів, нічого. Усе зникло, звільнивши простір для байдужості. Березовий гай, Зелені листочки на тонких березових гілочках. Неприродно насичені кольори, ромашки, дзвіночки. Серед березу губляться веселі дитячі голоси. Є ще хтось. Його не видно, але відчувається присутність. І те не вийдеме таке рідне, дощамо в серці дороге, що хочеться жити поруч із ним, обійняти весь зелений світ і злетіти у небо. Але що це? В небо невидима сила рви навпіл, як старе простирадло. А там тимінь, страшна, моторошна, готова прокутнути все живе. Варя відкрила очі. Чи тута п'ється серце, чи так гулко за вікном сніжинки? Судінки стають щільнішими, стискають залізним обручем так, що стає важко дихати.